Журавель і лисиця На болоті в очереті на купині жив журавель Там вже трохи отдалік жила лисиця Вони щодня зустрічались і Їм не раз доводилося вести між собою розмову про своє життя Разів два ходили в куми до дрохли Одного разу лисиця попрохала журавля до себе в гості Приходь, куми, до мене в гості, а то ми з тобою вже давно познайомились, а досі одна в одного не були в домі. He, добре, комачу! Завтра або сьогодні зайду. Лисиця побігла додому, наварила молочної каші з манної крупи, розмазала її по тарілці і дожидала гостя. Прийшов журавель, лисиця заходилася його огощати. Не бійся, будь як дома. Журавель нахилив голову до тарілки, довбав, довбав носом по тарілці, нічого не зачепив. У рот жодної крихітки не попало, а лисиця не дрімала, швиденько язиком лись, лись і живо спорожнила тарілку. Потім каже журавлеві: Не гнівайся, кума. Більше почтувати нічим, чим багато. – Ти мій рада. – Дуже добре. Журавель дуже розгнівався на лисицю за її безсовісну хитрість, а нічого на це не сказав, а тільки подумав. – Ну, я тебе угощу, іще не так. Будеш довго згадувати кума. Журавель, ідучи від лисиці, в свою чергу попрохав її, до себе на обід. Ну що ж, приходь ж йти кумасю до мене завтра. Я приготую смачний обід. Добре, добре прийду, твоя гостя. Журавель добув галечик з вузеньким горлом і галечик широким горлом. У вузький глечик наложив рисові каші з маслом, а в маленький глечик укинув мишу і стояв, дожидав гостю. Дивиться мчиться лисиця, він низько поклонився і каже Милості прошу, милості прошу, комасю, сідай обідати, у мене обід з двох блюд Почали вони обідати, Жольовель раз по разу стромляв голову в глечик і на весь рот ковтав Оп! кашу А лисиця вертілася біля маленького глечика, хвостом виляла та тільки облизувалася а каші дістати не могла. То понюха, то лизне край горла, глечик, то пильно подивиться всередину, а голову ніяк не можна було просунути. Лисиця бачить, що журовель уже доїде кашу, одійшла від глечика і приступила до глечика маленького. Побачивши глечику мишу, сказала Кома, доїдай кашу, а я, а я приймусь за друге блюдо, або швидше було. Лисиця кинулася до глечика і на силу всунула в нього свою голову. Саме в горлі дуже туго йшла. Просунувши в горло голову, лисиця почала клацати зубами, ловила мишу. Мотала головою, поки миша попала їй в рот. Вона схрумала мишу і почала пригадувати, як їй висунуть голову з глека. Журавель доїв кашу і каже Не гнивайся, що. Угощати більше нічим, Чим багат, тим і рад, як то кажуть Лисиці соромно стало, що вона через свою жадобу влізла в глечик з головою І ніяк не може висунути звідти голову обрела от журавля з глечиком Лисиця заблудила з дороги І поплелась куди попало Наткнулась вона на пастухів Пастухи похватали кійки, оточили лисицю і почали її кийками бити. Один хлопець невзначай ударив кійком по глечикові і розбив його. Лисиці тоді видно стало, куди тікать. Шмигнула від пастухів і помчала, що їсть з духу. Аж курява встала. З того часу дружба між журавлем і лисицею розсохлась. Лисиця утекла у ліс і вже більше журавлем не зустрічалась.